Та тільки не кликав її Борис ні на край світу, ні навіть додому, бо виявилося, що в сусідньому містечку є в нього дружина і син. Килина зрозуміла, що вагітна, і захотіла цією радістю поділитися з Борисом. Та для чоловіка ця новина не була щасливою. Він посадив коханку напроти себе і розповів їй про все. Про сина, про вагітну дружину, про те, що не збирається кидати сім'ю, про свою похитливу вдачу. Не приховував нічого і нарешті запропонував те, чого Килина боялася найбільше – зробити аборт. «Ні», – сказала дівчина. І це «ні» було таким рішучим, що Борис зрозумів, що вона на це не піде. «Як хочеш», – відповів тоном, якого Килина до того в нього ніколи не чула. «Але про мене забудь». «І не згадаю. Її душили сльози, але вона їх теж душила». «Вона, звісно, не забула». Бо як забути те почуття, що було першим, справжнім і, як виявилося, єдиним? Народила килина Федірка у вагоні, коли їхала в евакуацію. Парторг Цехо змилосердився над вагітною жінкою і записав її у перелік тих, кого слід евакуювати разом із підприємством. Щоправда, сказав «Народиш – одразу на завод підеш» і додав «Якщо доїдемо». І доїхали, і народила. Така вже видно доля, її мати народила брата у війну, і вона свого синочка в буревний час. Федірка кидала на бабцю, у якої зупинилася, а сама бігла на те прокляте підприємство. Молоко спочатку текло так, що не було на нього ні спинку, ні ради, а потім пересохло, і довелося шукати годувальницю. Чотири роки в евакуації, не мед, але й не обстріли та бомбардування. Де б вона поділася з малою дитиною? Борис і справді не згадував про них. Килина не знала, що з ним і де він. Але після війни, коли про нього заговорили, коли він став одним із іконостасу партійних керівників, а потім цей іконостас очолив, Килина багато чого довідалася. Про Бориса тепер багато говорили. Щось, напевно, і фантазували, бо це звичне діло. Але Килина дізналася, що в нього тоді народилася донька і що вона ровесниця її фадірка а останнім часом ходять чутки, що та його донька поводить себе так, що всю Москву шокує. Може, думала Килина, Борис тому й згадав про Федірка, що законні діти непутні, а її син вивчився, вилюднів, таким красанем став, і розумний, його відразу забрали начальником цеху. Як ти жила весь цей час? – спитав Борис, дивлячись на неї вибачливим поглядом. По-різному, часом з квасом, порою з бідою. Ото завжди ти так, горда дуже. Та яка там гордість, то та життєва правда, нікуди від неї не подінешся? Я кохав тебе, раптом сказав він. Вона гірко всміхнулася. Не смійся, я кохав тебе, але ти дочка священника, та не простого, а такого, що виступав проти радянської влади. Татко ні проти кого не виступав, він перейшов на бік України та її церкви, бо мав себе за українця. «Хіба то гріх?» «Бачиш, як ти говориш, не любиш і зараз радянську владу». «А ти мене вивези на Сибір», – раптом розсердилася Килина. «На який Сибір? Що ти говориш? І навіщо? Ми так давно не бачилися». «І ти спокійно жив весь цей час. Спокійнісінько. Ти знав, що я залишилася з дитиною. Ти знав, що війна, я вагітна, але тобі було байдуже. І як Рісфедір тебе теж не обходило». А зараз ти про те, що ми не бачилися. «Це ти не хотів нас бачити?» «Не гарячкуй. Я, може, і хотів, але не став би тим, ким став, якби був із тобою». Килина різко підвелася. «Прощавай, не думаю, що ця розмова щось нам із тобою дасть. Не треба було зустрічатися і весь цей дивогляд улаштовувати. Тепер весь комбінат? Та що там комбінат? Усе місто говоритиме про мене». «Нехай говорять!» «Це лише на користь». «Кому на користь?» «Тобі й моєму синові». «Твоєму синові? Відколи він став твоїм сином?» «Він завжди ним був. Я не забував про нього». Тепер Килина розсміялася. То був гіркий сміх. «Не смійся. Тепер йому батько потрібен більше, ніж у дитинстві». «А як же? Зараз Федір – дорослий чоловік. Працює на роботі, вивчився на інженера». Тепер не треба думати, чим його нагодувати і з ким залишити, щоб самі піти на роботу і заробити на шматок хліба. Та ще бити головою, де прихилитися в цьому світі. Ти не знаєш, як ми вижили, це тебе не хвилювало. А зараз ти раптом згадав.